Jala, Astea, Eman Asiaskako kolegio ezberdinak e, egiten dugun Aste bat da. Urteantzeak Aste oso batez ez ditugu kohtxoak egiten. Eta gai baten inguruan a, egiten ditugu aktivitate ezberdinak. Ikasle guztiak nahasten ditugu maila, maila ezberdinak nahasiak dira. Azpitaldeka emaiten ditugu. naka Bostnaka, laubosnaka segitzen dute helgar, iru egunez lehenik a, tailek ezberdinak ikusteko, gaiari lutuak direnak. Eta ondotik galegiten diegu lalitenego uh, uh, bukaerako er, ekoizpena bat sortzea beti taldeka nah sherik beraz eta ogjek permititzen uh, du gaio baten inguruan uh, deia berastea gure jakintzak eta gero haiek beren irudimena lantzea sortzeko belen uh, eskuekin, beren, erkoekin, beren uh, jakintzen arabera zerbait eta beraz uh, el burua pedagogia pizka altatzea batez bai Eta hor emaiten ditugu beraz ikasleak aktore dira gehiago eta emaiten zai ardura bat beraz segitu behar dute hastapenean, helikatu behar dute eta ondotik zerbait ekoiztu. Ebe aipatko dugu ortengo iala, gurekin ditugu ikasle batzu. Hatzaldeon, norez zira? Eztabon, Eta ze eklastan zira? Bost bi Hatzaldeon zuri, norez zira? Hatzaldeon, e, intzali behar niz, e, irugajena niz. Hatzaldeon, naro aurrizaga eta... Laubea, gela niz. Eta horrengo gaia, zer zinuten? E, iauteriak. Iauteriak, ez dakit, janik ezagutzen duzien gaibat, behar e, bai, bai, ba? Bai, baina, lera gauzapetzu ikastanera. Ze ikasti duzien? Ikasti ditugu mundu antzak, bazire lehenitza iauteriaz bertin, eta ikusi ditugu e, iauteriaz bertin horiak. Zetaileak e, izan dira? E, batukada bat antolatu dugu. E, maska batzu egineetugu ere bai. E, mata amitailea izan da ere. Eta izanera tailek batzu uh, geago zentxatuak uh, munduko iauteriek buruz. Eta ere, baxa dunak egin uh, ditugu. Zer lauri? Girat jo aldunak. Nungoak? Uh, Anaoze. Eta zer uh, ukan duzie guztuko? Musikat jesnen entzatzer e zikuntza zen. Eta gero baduzie proiektu bat uh, bukatzeko haste burua intzin. Bai, hori da bukaerako eko ezpen bat badugu, beraz helburua uh, da hauteri uh, baten bepistea afen hautatzen duko bat eta etan hautteri bat bejpiztu behar dugu, eta lau elementu agerstu behar dira beraz bada naturarena, uh, artearena, uh, unibertzaalismismo eta eta boterea hartzearena. Eta hori egiten duzia beraz taldeka eta zertan zizte nola eram egiten duzia, nola ikusten duzia hori? Eta untsal horretzen dugu, jakin ikasitako goza ezberdinak anastea, goza baten sohtzeko, iauterri maskarada edo libertimendu baten sohtzeko, eta egiten eh, dugu alde zala. Mm, gai ezberdinak lotuz ere bai eta behd dugu baita ere ez daugarritzen duen ez dakit objektu, kantu bat edo lehkibat asmatu. Eta ez denuzia horretzen Uh, guiki uh, bertso bat egin dugu eta arikira maska bat zure aurkeztuko ditugu. eta